A segítségünk és a mi lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Egyenesen azt kérjük, hogy jöjj egészen közel hozzánk. Hiszen olyan jó az, hogyha együtt lehetünk veled. Olyan jó az, amikor a te jelenlétedben megújulhatnak a gondolataink, megtisztulhatnak az érzéseink, amikor úgy érezzük, hogy oldódnak bennünk a kötelékek, és amikor fölemelkedünk, Urunk, abban a lelki tisztaságban, amit Te árasztasz magad körül. Erre van nekünk szükségünk, mert tudunk, a hétköznapoknak a forgatagában olyan rettenetesen bemocskolódik a mi szívünk, a mi lelkünk, a mi gondolatunk, ami érzésünk, az egész lényünk, és ezért kérünk téged, bocsáss oda egészen a te szent színed elé. Mondjad nékünk is, Urunk, azt, amit ennek az ördöngősnek mondtál, hogy tisztátalan lélek távolsz ebből az emberből. Mi vagyunk ez az ember, így hadd üljünk mostan itten a te szent színed elő, mint akik tudják és érzik, hogy a te igédben mindig mi van szó. Ne másra vonatkoztassuk, hanem mindig csak önmagunkra. Azt kérjük, hogy a te szent lelked úgy áradjon mostan közöttünk a te szent ígédnek a hirdetése által is, hogy mi minnyáján megszólítva érezzük magunkat általad, és megtisztulhassunk a te beszéded által, hogy másképpen folytatódhassék tovább a mi életünk, mint ahogyan eddig. Könyörülj rajtunk és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Jézus Krisztus, a te nagy nevedért. Amen. Ámen. Megvan írva, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sehet lelkeket. Áldott legyen érte az ő szent neve. Ámen. felséges Isten édesatyánk, azzal is, hogy hallgatj és megcseleksz azt a te nevednek a dicsőségére. Ámen. Istennek az igéje, testvérek, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található az egész előbb felolvasott részben, tehát a Márk Evangélium 5. részének az első 17 versében. És folytatom még tovább a 18. verstől kezdve a következőképpen. Mikor, mikor pedig a hajóba beszállott volt Jézus, a volt ördöngős kérte őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedi meg néki, hanem mondanéki, eredj haza a tieidhez, és jelentsd meg néki, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Elisméne, és kezdvé hirdetni a tíz városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és minnyáján elcsodálkozálnak. Eddig a szent Igen. Kedves testvéreim, ennek a történetnek, amit mostan két részletben felolvastam, talán ezt a címet lehetne adni életváltozás. Mert itt egy óriási nagy életváltozás történik. Átalakul egy egész élet. Két része van az itten leírt eseménynek. Egyfelől egy csodálatos gyógyulás, másfelől pedig az, ami utána következik. Sok hasonló történet van a Bibliában, de talán Ebben látszik az legszenbe tűnőkben, hogy milyen óriási változás történik egy embernek az életében a Jézussal való személyes találkozásnak a hatása alatt. Mert itt nem csak arról van szó, hogy Jézus kiragad egy embert a maga teljesen, tökéletesen reménytelen helyzetéből, hanem arról is, hogy hogyan folytatódik tovább az élete egy ilyen embernek. Erről szeretnék mostan beszélni. Valóban úgy van, hogy ha volt valaha reménytelen eset, ha volt valaha önmaga a családja és a társadalom számára elveszett, nyomorult ember, akkor ez a gadarénus, ez az úgynevezett gadarénus kétségtelenül az volt. A bibliai leírás szerint rettenetes állapotban volt ez a szerencsétlen lélek. Ördögi, sátáni erők tartották megszállva. Démonikus hatalmak kerítették a hatalmába. És gyötörték. Ez a megszállottság, ami a Bibliában olyan gyakran előfordul, más valami lehetett, mint amit ma elmebetegségnek szoktunk nevezni. A megszállott ember nem elmebeteg ember, hanem olyan valaki, aki a démoni befolyásokra különlegesen érzékeny, és éppen ezért válik azután a sátáni romboló erőknek szinte egészen akarat nélküli eszközévé. Tesvérek, én nagyon jól tudom azt, hogy a modern ember mosolyog akkor, amikor a Bibliából, sátánról, ördögről, pokolról hal. Legyint egyet, és azt mondja, hogy ilyen nincs. Ez csak a középkorból itt maradt elképzelés még néhány babonás embernek a gondolatában. Ez azért olyan különös esvérek, mert éppen mi ma olyan korban élünk, amikor az emberiség a maga puszta létéig, a fizikai egzisztenciájáig menően olyan fenyegetettségben él, amilyenben még talán soha az előtt. Minnyáján nagyon jól tudjuk, hogy nem rég, múlt még el az az idő, amikor az a szörnyű fajgyűlölet embereknek a millióit hajszolta a halálba. Amikor milliós városok egyik óráról a másikra váltak rommá, hamuvá és porrá, a szőnyeg bombázásoknak a szörnyűségeiben. Amikor vége láthatatlan sorokban vándoroltak szomorú, céltalan tömegek egyik országból a másikba, menekülve a pusztulás elől. <höhem> és íme már is egy minden eddiginél rettenetesebb pusztulásnak a lehetősége fenyegeti, rettenti az emberiséget. Úgy, hogy az a pokol, az a bizonyos pokol a középkori költőknek és íróknak és festőknek, a fantáziájának, a távolságából nagyon sok ma élő ember személyes tapasztalatává lépett elő. Ez csak azért mondottam el, hogy éppen a modern embernek nincsen oka lemosolyogni a sátánról és az ördögről és a pokolról szóló bibliai tudósításokat. Persze, hogy nem úgy van sátán és nem úgy van ördög és nem úgy van pokol, ahogyan azt a középkorban az emberek elképzelték. De nagyon határozottan hadd mondjam meg azt is esvérek, hogy nem is úgy van sátán és pokol, ahogyan azt ma még talán néhány ember most is elképzelik. Tehát nem úgy, hogy a sátán a hitetlenség. Hogy a sátáni hatalom az ateizmus. Nem. Egyáltalán nem erről van szó. Nem ilyen egyszerű ez a dolog, testvére. Sokkal komplikáltabb. A Biblia, amikor a sátánról beszél, vagy az ördögről beszél, azt a gonoszt, azt a rosszat érti rajta, amelyik hatalmasabb az embernél. Amelyiknek ember fölötti hatalma van. Amelyiknek a befolyása alá kerül az ember. Nem az ateista ember, az ember és talán néha az Isten valló ember sokkal inkább, mint a másik, az Isten tagadó ember. Úgyhogy, testvérek, sohase valahol kívül keressük az ördögöt, kint a világban, hanem sokkal inkább belül, önmagunkban. Sőt, hadd mondjam meg egészen határozottan, kint a világban sokkal több Krisztusi erő működik, mint amennyit gondolnánk, és bent a lelkünkben sokkal több sátáni erő rombol, mint amennyit egyáltalán gondolnánk. És a Biblia nem azt kívánja tőlünk, hogy mi higgyünk a sátánban, hanem csak arra figyelmeztet bennünket, hogy ne ringassuk magunkat illúziókban. Hinni nem a sátánban kell, hanem az Istenben, és abban, akiben az Isten kijelentette magát, Jézusban, aki azért jött, hogy az ördögnek a munkáit lerontsa, mint ahogyan itt ebben a történetben is látjuk. Ebben a történetben szinte karikírozva látható a sátáni romboló erőknek a hatása egy emberi életben. Úgy viselkedik ez a szerencsétlen ember, mint egy tébonyult. Kárt tesz önmagában. A legocsmányok helyeket keresik, és ott érzi magát jól. Kiközösíti magát a társadalomból. Rátámad arra, aki az útjába áll. Reszketnek tőle az emberek. Lealjasodik teljesen, és elveszti minden morális érzékét. Elhagyja a családját, a feleségét, a gyermekeit. Pokoli passziói vannak, és közben iszonyúan szemben. És nem segít rajta a törvény, meg a rábeszélés, meg a jó szó, meg a kemény szó. Egyszerűen nem lehet megfékezni semmivel. Ahogy jól meggondoljuk, kedves testvérek, nem is olyan ritka jelenség ez ma is. Ha talán nem is ilyen végletes formában, mint ahogyan itten olvassuk. Vajon ma nincs olyan eset, hogy például valaki elfordul a családjától minden komoly ok nélkül? Vagy pokollá teszi a számára az életet? Vajon ma nincs olyan eset, hogy valaki kárt önmagában, mert eluralkodik rajta valami szenvedély. Vagy kárt másokban. És nincs olyan, hogy valaki acsarkodik mindenkire, aki az útjába áll, és belemar minden további nélkül az emberekbe. Ma nincs olyan, hogy valaki lealjasodik teljesen és elveszíti minden morális érzékét. Ma nincs olyan, hogy hiába kérledik, és hiába fenyegetik, és hiába a jó szó, és hiába minden egyszerűen nem lehet megfékezni? Nincs ma ilyen? Sajnos nagyon is sokkal. Csak egy egészen jelentéktelen esetet hadd mondjak el. Tegnap telefonon fölhívtam valakit, mert üzenetet Akartam átadatni vele egy olyan valaki számára, aki ott lakik, szintén ugyanabban a házban. <coughs> és a felelet ez volt. Igen, kérem, itt lakik velünk együtt, de sajnálom, mi nem beszélünk vele. És azzal letettek hagyom. Hát mi ez, ha nem Ez a szerencsétlen lélek még mindig megszállva van, valami nagyon régi, talán már nem is tudja, hogy milyen harag állt. Itt látszik, kedves testvérek, hogy milyen félelmetes és milyen titokzatos hatalom az, amit így szoktunk nevezni, ilyen egyszerűen, hogy bűn, és amit olyan könnyedén szoktunk venni, és amivel olyan könnyelműen szoktunk játszani. Mert a bűn nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy hát egy kicsit kirúgok a hámból, hát egy kicsit túlteszem magam azon, ami szabad, ami jó, ami tisztességes, ami becsületes, hanem a bűn az mindig egy bizonyos megszállottság. Mindig egy bizonyos megkötöttség, mindig egy bizonyos kiszolgáltatott állapot, valamiféle lefelé húzó erőnek mindig valami sodortatás, valami gonosz áramlat állta, mindig egy kapunyítás, amelyen keresztül sátáni erők törnek be, és eluralkodnak az ember testén és lelkén. Úgyhogy az ember egyszerre azt veszi észre, hogy már nem is azt seleksi, amit akar, hanem azt, amit muszáj, mert hatalmába kerítette valami erő. Gondoljatok például egy iszákosra, vagy a szexuális bűnnek a rabjára, vagy a pénznek a szerelmesére, vagy egy zsarnok típusú emberre, mint egy megszállott, úgy engedelmeskedik a benne lévő rontó erőnek, sodorja valami erő, sodorja a szenvedélye, sodorja a vére, sodorja a vágya és nem tud ellentállni neki, nincs megállás. Ennek a sodortatásnak és ennek a megszállottságnak néha látható jelei is bevésődnek egy-egy embernek az arcába. Eltorzul az ábrázata, kivetkőzik magából valami fenyegető, de mégis riadt tűz, lobban a szemében. Máskor pedig csak a szív vergődik titkon, valami szorításban, valamilyen bűnnek a megkötözöttségében. Mert testvérek ilyen egészen egyszerű, mindennapi, minnyájunkban előforduló indulatok is, mint a gőz vagy a hiúság, vagy a harag, vagy a gyűlölet, ez mind-mind megszállottság, démonikus megkötözöttség. Ó, de nagyon sok ilyen vadarénus jár is közöttünk, csak talán valamivel tisztességesebb formában, mint az a régi, akiről a történet szól és mi emberek olyan nagyon hamar kész vagyunk az ítélettel, és azt mondjuk, hogy reménytelen eset, nem lehet rajta segíteni. Most testvérek, ebben a történetben éppen arról van szó, hogy nincs reménytelen eset Jézus számára. Itt éppen arról van szó ebben a történetben, hogy akiről már mindenki lemondott, akit mindenki megvetett, lesajnált, ki utált, ki közösített. Pontosan ezért az egyetlen utálatos emberért jött Jézus át a tavon ebbe a tartományba, a gadalénusoknak a tartományába. Olyan csodálatos dolog az, hogy Jézus egészen másképpen látja a nyomorult embert, mint <tosan> bárki más. Jézus nem nyugszik bele abba, hogy egy ember olyan, amilyen, hogy megkötözött, vagy utálatos, vagy lealjasodott, vagy minden morális érzék nélkül való. Hanem Jézus mindig meglát valami mást az ember számára. Egy egészen más életet. Jézus mindig meglátja minden emberben az ishengyelmet de jó volna nekünk is így körülnézni, és így látni az embereket. És testvérek, Jézusnak ez a látása teremtő látás. Az embereknek a látása, akik a másikban mindig csak a rosszat, a változhatatlant látják, az a halálba Az egy halálos látás, mert megörögzíti azt a szerencsétlent abban a tudatban, hogy reménytelen eset hogy nincs menekvés a számára, hogy nincs megoldás a problémájában. Jézus pedig mindig belelátja a legelvetemült emberbe is a jót. És úgy látja bele a jót, hogy az egyszerre meg is jelenik benne. Hogy az egyszerre testet ölt benne, és a tühöngő Szerencsétlen áldozata a bűnnek fölszabadul, megtisztul, megújul, új emberré válik, meggyógyul. És az a nagyszerű testvérek, hogy ez ma is pontosan ugyanígy van. Veled is, velem is, meg arról is, azzal is, akiről már lemondtunk. Akármi a véleményed önmagadról. Vagy másoknak te rólad. Vagy te neked másokról. Jézus mindig azt a valakit látja benned és abban a másikban, akivé az ő ereje által lehetsz. Jézus mindig az Isten gyermekét látja benned is, meg másokban is. Azt a halhatatlan értéket, amelyikért ő a Golgothán áldozat. Jézus mindig a saját megváltó halálának és feltámadásának, mint egy a hátterében látja az embereknek az életét. Jézus belelátja önmagát az életünkbe. És ezzel a teremtő látással egyszerre csak megjelenik az emberben az új élet. Mert testvérek ott, a Golgotán valami hallatlan nagy dolog történt. Ott tört meg az átok. Ott győzetett le a sáta, Ott történt meg az elégtételadás és a kiengesztelés. És ebben a Golgottai halálban és dicsőséges feltámadásban, minden bűnbánó ember számára a bűnbocsánat és a megújulás ereje van, és a győzelem a sátán fölött. Jézusnak a jelenlétében az a félelmes hatalom, amelyik meggyötörte a szerencsétlen lelket, úgy olvad, zsugorodik össze, mint a hóember a tavaszi napsugárban. És úgy potródik onnét, mint a megvert kutya, akármilyen félelmetes hatalom is a bűn, még sokkal nagyobb hatalom Jézus. És testvérek hadd tegyek bizonyságot arról, Jézus ma is itt van, és éppen azért van itt, hogy felordozon téged is, meg felordozon engem is és hogy megszabadítson bennünket a megkötözöttségeink alól, és mi más emberekké legyünk, mint amilyenek voltunk. Nem érezted még sohasem azt, hogy a vele való együttlétben, lelki csendes beszélgetésben, imádságban, ígényének a hatása alatt, Egyszerre kezdesz fölszabadulni, mint oldódnak a kötelékek, és tisztulnak a gondolatok és az érzések, és ilyenkor mindig menekül a sátán. És olyan változás történik, mint itt ebben a történetben, hogy az emberek alig hittek a szemüknek, hogy ugyanaz a személy, és mégis egészen más valaki. Ugyanaz az ember, és mégis másképpen megváltva, megszentelve, új embervé teremtve, meggyógyulva. És akkor ez a meggyógyult ember arra kéri Jézust, hogy hadd maradhasson most már mindig vele. Mint hogyha csak érezzé, hogy itt a Jézusnak a közelében van a legjobban biztonságban a sátánnak és a démonikus hatalmaknak mindenféle befolyása alól. És olyan különös dolog az, hogy Jézus nem engedi meg. Hanem Jézus azt mondja néki, elküldi őt, és azt mondja, eredj haza a tieidhez. És jelensd meg nékik, hogy mely nagy dolgokat cselekedett veled az Isten, és hogy hogy könyörült rajtad mint hogyha azt mondaná, hogy nézd, akkor vagy igazán velen, hogyha a te megváltozott életeddel bizonyságot teszel rólam azok között, akik a legjobban ismernek, akik tudják, hogy ki voltál, azoknak mutasd meg most, hogy mivé lettél. Tehát Jézus éppen azzal, hogy ezt az embert, bizonyságtévő életre küldi vissza a saját környezetébe, éppen azzal fűzi a legszorosabban önmagához. Erre haza a tiaimhez. Úgy is mondhatnám, hogy a családodhoz. Mert ennek az embernek családja van. Ennek felesége van. Ennek gyermekei vannak. Menjen vissza azokhoz, akiket elhagyott. Mindenek előtt annak a szerencsétlen, annak a sokat szenvedett családnak legyen újból haszna abból, hogy az Isten megkönyörült az édesapám. Hadd legyen újra boldog és újra békés az, az otthon, amelyiket földult. Ezért mondja, hogy erre egy haza. A tiejeidhez. Ne üzenetet, küldj, ne levélben írd meg, hogy mi történt veled, hogy találkoztál az életnek a megmentőjével, hanem ered személyesen. Te magad légy a jó hír, a megtestesült bizonyság, a hiteles Isten bizonyíték, a Jézus élő levele. És képzeljétek el, testvérek, amint ez az ember hazaér. Minden, amit mond, minden, amit cselekszik, élő híradás az Isten hatalmáról. Az egész megváltozott lénye szinte egy kézzel fogható evangélium. És nagy az öröm otthon, kiderülnek az arcok megváltozik az egész létkör. boldog újra az asszony, boldogok a gyermekek, nem kell többé rettegni, olyan szép, olyan jó most minden, és olyan hihetetlenül más, mint amilyen eddig volt. Ilyen hatalma van Jézus. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, testvérek, ezt, hogy eredj vissza a családodhoz. Hadd mondjam nektek is ezt most személy szerint Jézusnak az üzeneteképpen, hogy eredj haza. Eredj haza ti egyhez. A legelső áldása annak, hogy te itt együtt voltál a Jézussal, otthon áradjon szét. A családi törbe. Legelőször az otthonunkat töltsük meg azzal a levegővel, amit ígében, imádságban, Krisztussal való együttlétben itt magunkba szívtunk. Az otthon a legnehezebb hely. A keresztjén élet számára, a bizonyság számára mert sehol nem vagyunk olyan szorosan és olyan tartósan egymásra utalva, mint éppen a családi körben. Ott nyílik a legtöbb alkalom arra, hogy megkönnyítsük vagy megnehezítsük egymás számára az életet. Ott éljük ki a leggátlástalanabbul, az igazi önmagunkat. De nem csak a legnehezebb hely hanem a legfontosabb hely is az otthon, a bizonyságtévő tévő élet számára. Mert ott alakulnak ki a jellemek. Ott növekszik a jövendő generáció. Egyházunk, népünk egész életét döntő módon befolyásolja a családoknak az élet statisztikai adatokból nagyon jól ismert tény az, hogy a legtöbb bűnténynek a gyötérszálai szép széthullott családi életekbe nyúlnak vissza. Az otthonunknak az egészségén, tisztaságán és erején áll vagy bukik az ország és az egész emberiség erkölcsi élete. Ami a gyermekszobákban, meg a konyhákban, meg a hálószobákban történik, az döntő módon javára vagy kárára válik az egész közéletnek. Ezért mondja Jézus, eredj haza kieit és jelentsd meg nézik milyen nagy dolgokat cselekedett veled az Isten, és hogy hogyan könyörült rajta. Ugye vannak itten olyanok, akik már azt tudják, milyen kimondhatatlan nagy öröm családi körben együtt imádkozni, vagy együtt itt ülni ebben a templomban, a gyermekeinkkel, meg a hitves társunkkal, vagy a szüleinkkel, vagy a testvéreinkkel. És együtt részesülni az urvacsora áldásában. Hát még az milyen nagy öröm lesz testvérek, amikor majd az Isten trónja előtt állva azt mondhatja valaki. Itt vagyok, Uram, a Jézus vére által megváltva. De nem csak én, hanem itt vannak a gyerekeim. És itt van az élettársam. És itt vannak a szüleim. Itt van a házam népe. Itt van mindenki, akiket rejándízták. Most ebben a pillanatban te vagy itt. Együtt a Jézussal. Az ő lakomáján, Vendége vagy néki. Ígéjével bízta, kegyelmével táplál, gyógyítgatja a szívedet, tisztítja a gondolataidat, megszenteli az érzéseidet, És mindezek után azt mondja, most pedig evedj haza a ijeidhez. És mondd el végig, hogy mit felekedett veled. Ez legyen mindig a legelső lépése tovább egy olyan embernek, aki igazán találkozott Jézussal. A 200... Bár igazán kész lenne a mi szívünk téged megvallani, és a te szent nevedet örökkét így érni, felséges Isten édes atyánk, hiszen el se tudjuk mi azt képzelni, hogy mit tettél te érettünk. El se tudjuk mi azt képzelni, úrunk, hogy mi történt ottan a Golgotán valójában. Mi csak a külső eseményeket látjuk a leírásoknak az alapján, és bele tudjuk magunkat talán érezni, élni abba a kimondhatatlan szenvedésbe és gyötrődésbe valamelyest, amit Jézusnak végig kellett szenvednie de hogy tulajdonképpen micsoda kimondhatatlan küzdelem volt az a sátáni, a pokoli hatalom ellen, a démonikus erők és hatalmak ellen. Arról nekünk, urunk, fogalmunk sincs. De köszönjük, hogy kijelentetted a számot. És köszönjük néked, urunk, hogy mi hihetünk benned. És azt kérjük, hogy hadd higgyünk nagyon-nagyon erősen benned. Nem a sátánban hiszünk, mi csak nem akarjuk magunkat illúziókban ingatni. Mi benned hiszünk, Úristen, hatalmas Isten. És akit te elküldöttél, hogy, hogy bizonyságot tegyen róla, hogy kijelentse a te hatalmadat, a te valóságodat, Jézusban, aki azért jött, hogy a démonikus erőket megtörje és bennünket attól fölszabadítson. Köszönjük, Urunk, hogy az Te igétnek a tükrében most egész közel láttuk a Sátánnak a munkáját. És arra kérünk, soha kint valahol a világban keressük azt, hanem mindig bent a szívünknek a mélyén. Köszönjük néked, Urunk, hogy kint a világban sokkal több Krisztusi erő működik, mint amennyit gondolnánk. De úrunk, megresszelünk arra a gondolatra, hogy bent a lelkünkben pedig sokkal több sátáni hatalom munkálkodik, mint ahogyan gondolnánk. Köszönjük néked, hogy Te hatalmasabb vagy. Hogy Te vagy az, akinek ad minden hatalom menjen és Földön és hogy mi hozzá tartozhatunk. És köszönjük, Urunk, hogy a veled való együttlétben, és a veled való csendes lelki beszélgetésben oldódnak a köteléket. Enged a szorítás, tisztulnak a gondolatok, megszentelődnek az érzések, és új elhatározások támadnak emlő. Leó, őrizd meg attól, hogy mindez csak hangulat maradjon egy predikáció által keltett érzés, hanem adunk, hogy ez a te lelkednek a bennünk való munkálkodása hadd legyen, aminek nem tudunk ellent állni, ami kiűzi belőlünk a gonosz, a tisztátalan, a rosszat, a szennyes, amelyik megszentel bennünket, önmagad számára. Uram, köszönjük néked, hogy hazaküldesz. És köszönjük, hogy másként küldesz haza, mint ahogyan ide jöttünk. Köszönjük néked, hogy nincs reménytelen eset, ha te számolod. Az se reménytelen, akiről mi már lemondtunk és azt kérünk, burunk, hogy az, az a levegyőt, amit mios, mi itt most az ígében, az imádságban, a veled való együttlétben magunkba szívtunk, hadd tudjuk szétárasztani otthon, kilehelni otthon, hadd legyen belőle szeretet, békesség, jóság, türelem, öröm, a milyen számon. Áld meg a családi életet, Szenteld meg a gyermek szobákat. Szenteld meg, Urunk, a hálószobákat és a konyhákat. Mindazokat a helyeket, ahol a jellemek formálódnak, ahol a jövendő generáció növekszik, ahol, Urunk, olyan tartósan és olyan szorosan egymásra vagyunk utalva, és ahol a leggátlástalanabbból szoktuk kiélni igazi önmagunkat. Töldsd meg a Te jelenléteddel, a Te szent ami ott mi otthonunkat. Hadd ártunk ki belőle, a világ felé, tiszta, megújító erő. Könyördünk, Burunk Istenünk, az egész világért. <köhem> Könyörgünk benne a te gyermekeidért. Könyörgünk azokért, úrunk, akik tudatlanul is a te gyermekeid, akik nem is tudnak róla. Hadd lássunk minden ember úgy, ahogyan Jézus lát. Azzal a teremtő látással, belelátva a jót, belelátva Jézust. Jézus, téged úr. Nem az, aki hanem azt, akivé lehet, ha te erőd által. A golgotai halál és dicsőséges feltámadás ereje álltad. Könyörgünk, burunk, őrizd meg és szenteld meg ezt a világot, és vidd jó végre mindazt a jó akaratot, amelyik a békességet munkálja ebben a világban. Kérünk, Úr Isten, hallgass meg, könyörgésünket, vett kedvesen a mi hálaadásunkat, Jézus Mind Amen. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őriszel meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját, tereját, és adjon te néked békességet, ami Urunk Jézus Krisztus mm. által. Ámen.